PUNCÍ Cade CURNALIA El entorno, la ciudad Paso de años de edad, el retorno de los pájaros... Una pieza de música que nos sirve como para dar la entrada, ¿no? la entrada a Fernanda. Es música de una moza, por lo tanto... Pues otra moza. Muy bien, veña. Muy buena tarde, Fernanda. Bua tarde, Julio Hernando. ¿Qué tal estáis? Benvida, muchísimas gracias por, por Porque... atendernos. Eh, eh, Feliz ano, ¿no? Exatamente, porque é o primeiro programa, non? Non, é o... É o primeiro sí, uno que... Verdad, que me... Creo que son eu. Si, sí, é, tarde, é tarde. moitísimo a túa participación e colaboración porque contigo coñecemos moitas cousas e sabemos moitas cousas máis. A, por exemplo, eh, eh na túa páxina, no teu eh, eh nas túas redes sabemos que cunha tal Beatriz Sarrión te eh, queixouse ou polo menos eh, denunciou unha cousa que que que que non é moi visible que é o feito de, de, de, de que bueno, pois algunhas profesoras eh pois humilladas por outros profesores tamén por outra, Bueno, pois pues, é a, a cosa tamén que se dá supoño que en todos os traballos non? Mm. e que, bueno, a veces parece que por ser as persoas eh, adultas ou sí, que... más de cesto que verdad mm -hmm. sí. Al, Algunhas que, parec... que, que, tal... que parece que teñen un pouco máis de cultura pero que a cultura nun, non está no. eh, eh, <risa> asociada ao, ao ser boa persoa Exactamente, non é así, pero penso que en todos os lados, ¿verdad? Pero que sempre é importante pois prestar apoio. Claro, de, claro, de escaso, claro. porque non hai cousa peor que encima de estar sufrindo unha inscrita, pois pues, eh claro, darlle... de compañeiros e da sociedade, uh -huh. ¿no? E darlle visibilidade a algo que non está ben. Exactamente. Vale, sempre sempre hai que estar coas vítimas, eu penso que que en todas as situacións. Muy ben, muy que, ben tudo que precisa porque resulta que ti agora estavas facendo unha, unha viaxe, pero a verdade é que eh, no, para nós é un placer e unha a ti como comunicadora de dos ancares lugueses e concretamente desde BCRA. Pois xusto nos ancares lugueses isto ora atrás, vos coitades verdad? Sí, claro que sí Si sí. de... si. Sí, sí. sí. Agora sí, sí, pois, sí, sí. que estamos aquí Están as quitaneves preparadas Pero penso que non lles vai caer nada vale. Aquí subindo pedracita E ah. entre os límites de provincias Pero penso que desta vez Igual que esta última nevada Pois pues, aquí, o final do Nadal mm. Caeu máis hacia Castela Que, que non hacia, que non hacia Galicia Dale, me eh, eh, Penso que non Fai frío Si que se ven os picos dos ancares Cando as nubes e sí que se ven nevados, sí. pero non non temos non está nevando. Nunca. Non impiden a eh, a circulación. Non impide para nada, para vale, nada. Vale, eh, pues, pues, me parece que hoy literalmente muy grande traballadas quitan nieve. Muy bien, muy bien. Con o puerto pues, de Pedrafita, eh, e agora como sabedes, pues está está sendo frío este inverno. Claro. Desde, así, desde que empezó eh, mm. oficialmente, como un debe ser, porque antes tampoco foi que fose frío e sabedes que son as millores épocas para facer rutas aquí polo monte claro. a ver si para a semana que ven eh, bueno, a semana esta temporada non, mm. podo visitar algunha que vos conte, para contarvos como está. Moi ben. E oxe se vos parecen, sí. imos, imos viaxar ao Concello de Cervantes mm. e vou vos contar unha noticia de prensa da... Da, da periodista Paula Álvarez Que de aquí das novas E xa vos teño dela Que escribe para Bo de Galicia Donde fai un repaso De todas as cantinas E mesons uh -huh. Que hai abertos No Concello de Cervantes non? Uh -huh. que, que moitos destes propietarios Pois din que Estiñan que, que pagar Por telos abertos Porque son casi máis Un centro social sí. Que que, despo, que logo un negocio Moitos dedos uh -huh. sí, sí, É un sitio uh -huh. Donde non hai tanta poboación E é verdade, eu iso é unha cousa que sempre me, me acordo cando vou por aí, que miras para ali e dices ah, aí había unha cantina e xa non está había un bar e xa non está, non? Sí. Que pena! E, e fai como un homenaxe pois, a estes sete establecementos que no Concello de Cervantes co continuan eh, abertos. Uh -huh. e, e un deles, pois por exemplo... Eh, que a min me encanta, me vou moito por aí e ademais que cando vas en bicicleta podes facer, sabes que aí podes facer un descanso. Hmm. É a casa de Roxo no Fabal. Na hmm. aldea de Fabal, que está mesmo no val Cancelada, hai dous bares, o de Bar Carlos, que leva aberto dende 1970, e o, o Mesón Roxo, que ademais de bar, pois tamén dá comida caseira. No. E que pois estiveron tradicionalmente Isabel e Pepe, pero que actualmente está a súa filla Sonia. Que é máis nova, e nova, é xa outra xeración e decidiu, pois, non pechar porque os seus pais veñen de jubilarse uh -huh. e vai seguir co, co, co negocio, non? Uh -huh. E aquí, bueno, pois, é xo, aí no Faval, por exemplo, podemos parar. E outro sitio onde tamén se pode parar, que xusto os, os filhos que eh, son máis ou menos da miña xer... bueno, máis novos que a mí. Tamén decidiron quedarse e continuar co negocio dos pais jubilados e o mesón en tamén o no Concello de Cervantes, enreda ah, sí. de Santamán, pola carretera que estuve cara a sete carballos. Sí. E incluso os fillos, os herdeiros, pois decidiron facer como unha reforma máis e ampliaron a galería que apecharon e puxeron aí como unha chimenea para facer xurrasco. Mm -hmm. se pero bueno, que temos aquí dous exemplos de, de cantinas Eh, que poderían cerrar como están facendo todas pero que, sen embargo, as novas xerácios pois apostan por, por tomar o relevo uh -huh. e quedarse no, co, co establecemento que tiñan que os, os seus pais e os seus uh -huh. avós uh -huh. en, en Catroventos e en, e en Nofabal Logo hai máis, hai no artigo pois cita tamén o Bedoiras uh -huh. onde tamén é un mesón familiar que continua eh, en Piornedo que está a cantina Mustallar e o, e o albergue. Y bueno, y pues po, pois así iban, vamos, un pouco conservando, porque, por exemplo, se ponemos o exemplo contrario en San Martín de Ribeira que había que está xusto pois entre Cervantes e a Casa Real, xa no concello de Cervantes, porque xusto cruza Sonavia aí. Sí. Había dúas, dúas cantinas, que petaron as dúas. As dúas. Sí, Ajá. Sí, sí. Foli. E incluso incluso na capital do concello de Cervantes San Román, sí. pois eh, que estaba a Casa Velón de toda a vida, que era da da propriedade do antigo alcalde de Velón, uh -huh. Manuel Velón, pois esa aí solo esa se só queda o bar que lle chaman do Estanqueiro, que tamén é unha cantina de toda a vida, uh -huh. eh, que foi tradicionalmente un estanco, eh, que agora pois que é o sitio habitual do café de toda esa xente que todavía traballa por aí Pois no Concello, no Colexo mm, mm, eh, hai alguna sucursal de banca todavía aberta en San Román mm, e eh, poden ir tomar o café o bar, gracias a que, a que os tanqueiros siguen pé, non? O sea, a importancia de que que estes negocios se manteña Claro, porque porque lugar de, de, de, de encontro para, para os maiores non hai eh? é dicir, se houver pues, un, un centro de día ou, ou unha eh un lugar, non sei, unha casa de, de, de, de, de xente de maior, non, non hai, non? non. E entón o lugar claro, de... Claro, é sí. aquí os centros de día, claro, e os, os, as posibilidades un pouco de facer algo, sí. o que sea, ir a clases de baile, ir a... Sí. Pues, non sei, facer, manualidades ou cualquier eh, outra cousa, sí. Eh, aí está, pois pues, están concentradas no que son as capitais de cada concello. Claro, claro. Pois pues, na via de Suarna... en pero en Becerreán, Asnogais pero claro, aquí hai que pensar que cada un deses concellos, pois ao final ten 50, 70 núcleos de poboación dispersos diversas parroquias claro veces. que sí, sí, sí. Eh, exactamente, ou non vive ninguén ou, ou vive en 14 ou, ou 15 eh, sí, sí, sí, sí. ou 14 ou 15, entón, pois esa importancia de poder ter algún sitio onde ir, pois é certo que, que, que tiñan que, que subvencionar que estes sitios pudieran estar abertos, non? Manterse, sí, exactamente, sí, sí. E sí, había que facerlle o monumento ás últimas cantinas, desde logo, local, para benza Paula por esa reportaxe que, que fixo, sí. que pon así pues, un pouco en valor a esto, esta, esta situación. Entón foi Paula que fixo esa reportaxe no, na Voz de Galicia? Na de Galicia desta de semana, sí Carai, Porque bien. Paula, non pues, se cita, tiñades que chamarla tamén un día Porque pues xa... é unha rapazada aquí das Nogais sí. no Pois pues nada, xa sabes eh, Mándanos o contacto yo, que no instante nos ponemos con ela Xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, Da zona. Da zona, claro que si, sí, sí. E además que que, que que a zona non se, o sea, non, non é solamente eh. visitala para facer a foto do Ción na neve, Sino tamén, eh, tamén para poder disfrutar, aunque sea un minutitiño tomando un café nunha cantina que te. Eh, exactamente. Claro que si. Pois si, oye, que despois ao final hai actividades, eh? que máis ou menos pois pues, isto. Van os concellos e que van intentan subvencionar uh -huh. e traer cousas e uh -huh. y... E bueno, despois cada concello máis ou menos na nogal, na, na, os das Nogais, son moi bailóns, mm, ah, teñen sí. teatro e teñen sí, teñe máis teatro e baile e pandereta. Eh, hasta fa en carreiras de bueno, ciclistas. Sí, exactamente tamén. E <risa> bueno, así vamos pasando, pasando os sí. ratos, sobre Mes... todo no inverno. Onde os días son tan cortos, que a seis e media xa sí. noite non, non hai que facer. Claro. Agradecemos-te eh, moitísimo. Eh, eh. eh, eu queria-che preguntar unha cousa. En San Martín eh, había unha panadería, no En San Martín de Ribeza? Sí, aí eh, sí, sí, en San Martín vindo de Becerrea, panavia. De, de, sí, sí, exactamente. Que según vas de Becerrea, cruzas a ponte, sí que sobre o río Navia, e xa estás no... Ah, bueno, estás antes no Concello de Estravante Xa se sí. antes, sí Sí, sí, sí. exactamente sí. E eh, eh, eh. aí había unha panadería, sí Xa, bueno, panadería, donde vai? Vale, vale. Marchou tamén Xa, xa Marchou. Y bueno, panadería xa de máis tempo Pero as cantinas Inda hmm. no lembro eu dir que a bicicleta Cando non había teléfonos móviles E uh -huh. eu iría a unha tormenta gorda eh, Parar aí Pedir me deixaban chamar Xa, ¿Ah? na cantina porque non levaba nin cartos tare, tare, tare. Se, me se me poden chamar aí que me veñan buscar e dices, si, a ver se si me pode poñer un colacao e logo xa o que veñan a buscarme que pague tamén, que pague todo que pague a chamada que pero hoxe quedas por aí, é eh, eh, menos mal que sí eso sí, móviles e cobertura si sí que levamos, é verdad menos mal pero, eh, menos mal que pero donde, meterse, eh, sí, donde meterse non hai moito, no yeah moi ben. Ese periodista diz ti que é de aí precisamente, non? Das Nogais, non? Si, sí, é das Nogais, si, sí, si. Sí. Uh -huh. Paula das Nogais, as, as, as, justamente tamén a súa familia, a súa nai, acaba de abrir tamén unha, un bar, un bar que se chama Las Delicias, As Delicias, no centro das Nogais, uh -huh. que mm, a, son tres os bares. Si. Sí. o Chabello, o Muño, e ora, pois pues, este, este terceiro bar, e se, eh, que abre eh, a eh, familia eh, de Paula. Ese bar non, non está pegado ao río? É que o que está pegado ao río é o moinho vale, é Que leva toda a vida Viña tamén despacho de pan panadería vale, Tem uh -huh. restaurante eh, Está moi ben Porque ademais as Nogais aí tamén ten un paseo bonito Para ir dar un, sí. un paseo polo río eh, claro, Que claro. é moi agradable de ir tamén E bueno. pasa o Navia, claro E E aí, pero outro está no que a Plaza Concello, no, na rúa principal do pobo, desta, sí, pois, está sí, sí. Pues do Concello. Moi ben. Así bueno, xa vos pa, pasarei o contacto de de, da, de Paula. De Paula, que, Paula. Que, de acordo. A... Bueno, pois, pues que teñas unha feliz semana. Eh, atreindeiro sábado, se pode ser. Moitísimas grazas pola túa policía. comunicación. Hasta outro momento. Veña. Está louco. Veña, un bico. Salta chao. Música Música